دا ریکارډینګ خراب شوی نو دلته یا بن اسرائيل د دریم زل خطاب نه الته دوازلي خطاب زکو چې الته اسبات د توحید د توحید مسله وا د توحید د پر الله تاکیدن توحید د تا پر الله تاکیدن دوازلي دوی ته خطاب وکړو په دې ځکه چې اوس خطاب او تکیه په دریم ځل باندې زکه په دې ځکه چې اوس اسبات د رسالت ده نو یو ځل دلته تاکید وکړو تر کېچ ګورې تاسو خدا غچا اولاد یي چاغه پیغمبرو او اغه اغستا تاسو نیکو یعقوب علی السلام ابراہیم علی دغه پیغمبر دپاره سوال کړي د تاسو چې نه تاسو چې رسالت نه منئ نه منئ انکار کوي دم دغه پیغمبر دپاره شخص دپاره الله د تاسو مشران دعاګانی کړي وي وصیتونه کړي تاسو ورته نه انکار یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اسکور اسکورو یاد کین نعمت زما لتی ها نعمتو انعام تو علیکم چکړم دی بتا سو باندي کتابونه میرا لگیلی پیغمبران میرا لگیلی دی اسمان نخورا کونه د فرعون نه بچاو د ټول نعمتونو مخه د ټول نعمتونو یاد ک کنه ولید الله د نعمتونو شکر وکوي د نعمت د ادا د الله د شکر ادا کاو دا طریقانه چې سره په خپل منوي شکر الحمدلله شکر الحمدلله بلکې دا الله د نعمت د نعمتونو د شکر ادا کولو طریقه دار چې ته دغه تابعداري وکې چې الله کوم احکام د تقی وی په غوړه من عمل وکې دا د الله د شکرونو اصل تابعداري ده اصل شکر باصل دا دا دا او باصل د الله د دي په دنیا کې ګوره تامه چې ټوک احسان وکې او هغه تعالی ته چې چا او هغه سړی ته تا تور من انسان کړی خېګڼه دي کړی دا او هغه طالب خپل منوي چې بسر ميدانه قربان او ځان ميدانه کوبا قربان او بچي ميدانه قربان او دامي قربان غمي قربان لیکن حقیقت کې هغه سني تاسو به دا د خولي خبرې و منې نه منې کنه وایي مرداسي اسی منافق ده خپل یو لیکن کئ به هغه نه من دا رنګې په وسړی الله لوي چې الله تا د ضا شکر الحمدله شکر الحمدله کلمی ډیر ووي لیکن په عمل کې تادار نه کوي د الله دغ د خولی ویل دا الله ته پروو ورکي پهې الله نه خوشحالېږي د الله د متونو حق هغه ټایم کله دېتون ه اول خواده کېږي نه بس انسان خپل وسې مطابق عمل کوي کوشش کوي چېله ضا کې او د الله د ضا کوو خطری که دا چې ته د هغه اخقام ومې کتاب وې اوامر او نواهی پکی دی غو منې د دغه پیغمبر و منې او د پیغمبر چکو ملاره د غم کې په خادیه کې په معاملاتو کې اغه و منې پغی لار شنو دا د تد د شت لکته چې د الله د نعمتونو شکر ادا کې همدغه خطاب الله بنی ذریعے تکي چ تاسو ما عملی زما د نعمتونو شکر ادا کوي ینه زما کتابونه او زما د پیغمبر او یا بنی اسرائیل او اولاد د یعقوب علی السلام ذکر او یاد التي نعمتونو زما هغه انعام تو علیکم چکړی مې پتا سو باندې و فضل تکوما او یکینن ما غوړکړی وي تاسو علال عالمین په مخلوقات د خپل زمانه دلته د عالمین کی لام د احد دی لام د احد څه مطلب یعنی تاسو خو د خپل زمانه په مخلوقات باندې ځکه کته دا, دا معناو چما تاسو غوړکړی وای په مخلوقات د ټولو زمانه یعنی هر زمانه کې تاسو غوړی وای وسم غوړی په خام غوړی هغه نه مخکیم غوړی وای مدام انا غلطه راځي زکه چې په مخلوقاتو کې په عالمینو کې به صحابه راځي او آیاده بن اسرایل صحابو نه غوړا شو دا غلطه خبره ده زه مونږ نه کوم زه مونږ نه چې خلک یو د نورو متیان ګناګار خلک یو نو کې زه سیدا لكن ایا د صحابه او د تابعین او د تابعین نم دا بني سیل غور دی دا نفرمان خلق سرکشه خلق اغوینم غوره شو نه اصل کی غوره ود خپل زمانه په خلق وباندی او او په خپل زمانه خلک غوره وو غوی اریسرا الیم او عملو هر بنی اسرائیل غورن نو خبره یعنی امه محمدی یني موږ تاسو موږ د نبی اسلام امت یان یو موږ ور او امت خو هغه کسان په دې امت کې غره دي چې سره علم یو پاره منی عملی هغه کسان غره بیا مړي چې او نه قران ز د کوي نور منی عمل کوي عمل خبر د چیز د کینا اصل غرواله په علم باندې ده او په دې باندې احاديث گوادی پیغمبر علی اسلام فرمای وج ان الناس کماعدن و خلکو مثال دس د لکه د مادنونو مادن خ پیژې مادن وای د مثال د سررو مادن دارنګې د دا دا بعضې چې د سررو مادنې بعضې د زورو مادنی بعضې د یو شي بعضې د بل شيله د انسانانو خلک هم دغسې دي انسانانو بالکل مثال دس د لکهه مادنونه بعضې مادنونه سر راي بعض نپ رووزي بعضونهقیمتته او بعضې د کولی مادنو نی بعضې کم زوري بعضې و ان الناس كمعادن دارن خلقم دي باز خلق سرزري باز خلق قيمت لري لوړه او باز خلق بغيرته خلقي كمزور خلقي خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام استاسو اغه بغيره استاسو اغه غيرتي انسان چې په جهالت کې غيرتي وو اغه په اسلام کې غيرتي پیغمبر اسلام فرمایي ان استاسو کې څوک په جهالت کې قران نو او غيرتي غیرت پکيو بجاګه کر قران ته کینی ایمان اسلامي عملي اسلامي هغه به اسلام کې غیرت کوي لکه څنګه چې پوجاهلت کې غیرت کوي اوس به با اسلام باندې غیرت کوي اوس به الله په غیرت کوي اوس به الله په پیغمبر او دغه طریقو باندې غیرت کوي لکه عمر فاروق رضی الله د اسلام نه مخ کې مو د پیغمبر مخالفو. مخالفو اسلام کټر مخالفو خاره مخالفو چنه دی پرېګه دمه وجنم دي نبی اسلام تبيوي غرزیدو بن نبی الاسلام پسې دا کوم چې کیږي غیر کما ویوجنما چې یو ځل لکونه وروته پم نیت بانه چې نبی اسلام پس ورزمه او وجدمه دې دې ختموم دا نعوذ بالله هغه ته فتنه وي پیغمبر اسلام ته دا فتنه ختمه ما نعوذ بالله روانو لارک چا ورته وي خپل خور او لوګو رخور د مسلمان شوي او خې د مسلمان شوي نو چې ال تلار دی ال غ بیا وهل تقبل شوي دی بیا تل قران او سورته اوه او دې اغه ور مناسر کړي چې کله ایمان بیا راوړی د بیا عمر رضی الله وانهو اغه بیا په اسلام کې غیرتیو به په اسلام کې دونه غیرت کړي چې نو تاسو مونږ او ویو داغه د غیرت کې سیمه او تاسو کوو یو بل سره او فخر په کو نو خيارکم فل جاهلیت خيارکم فل اسلام کوم سره چی غیرتیو په جهالت کې جاهل او غیرتیو اغه په اسلام کې جاهلی خو یو شرط وسره پیغمبر استم تړلې ده شرط کې داره ایزا اذا فکه شرط بکدار چې کله پوې شي په دې شی پو باندې پوې شي په پو قران او سنتو باندې دا نه چې په نور علوم مانه ځکه هغه ټیم کې قران پیغمبر اسلام سنتو صحابه مخه نور علوم علوم نه هغه ټیم کې ديني علوم دغه خمه نو د هغه وخت غیرت کې دی شي چې اذا فکه کله ځان پوې کې په پو اسلام ماندی چې اسلام باندې نه پوې انو بیا هغه شو نو اصل غرواله په علم مانه دي بن اسرایل ته چاله په د خپل زمانه په خلک من غرواله ورکړو د علم د وجنه زکه दुसره توراتو ديته پیغمبران راتله علم پیغمبرانو به خوراو حق پرست علما پکې وغه به علم خوراو کوشش به کوو کمو حق کوو د دې خلک پکې و, و؟ چې علم خوراو پیغمبران پکې راتله دغوی ملګری پکې راتله صحابه و دا, دا وی دانه بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي كفزل على كفزل على آلم فضل. آلم و فضلوا لعالم على العابد كفضل على كفضل على ادناكم و اذا عالم فضل عالم ګرمن قران سنت عالم ته یو خوان دا نور علوم نه چې قران ما نه پويږي که دا نور علوم خدای دی کی چې پکې ماسترې پته کا کې او په نور علوم کې ديني علوم خېما دنیوي علوم بهر دي هغه خو یو کسب دی وقته ځانله د پو... ديني علوم خېما ديني کې اصل علم د سنت دی یو سره چې په قران نه پوېږي هغه کفیکا باندې پوښتنه څه په قران نه پوېږي کاغه احاديث او تیادي په لکونو نو څه څه फायदा ځکه اصل اصلاح په قران باندې راځي احاديث خود قران شرح ده د قران تفصيل نه چې قران دی نیوي ته تفصيل زکه وکنه څه फायदा باندې درکې پوښتنه دا رنګه ته قران نه دی ورپ قران پوېږي او تا سر په اویلی دا پارابیر دا خب اویلی دا اویلی دا فایده اصل علم چې چی دا, دا قرآن علم دا خیر و کمانتا علم القرآن و وعل... علمه بیترین انسان بتا سکر اویلی دا قرآن ازدقی و بلد خی پیغمبر اسلام فرمائید چی فضل العالمی علی العابی دا و اویلیم غراوالی عالم یعنی چی پا قرآن سورد مانی پوییگی دا غراوالی پو یو جاهل عابد مانه چشپه اورز منځونه کوي عابد ویل کی, کی عبادت گزار تا ډیر عبادتګزاري وې د عالم فضل په دمانه د سیده لکه کفذ لی علا ادناکم لکما فضل تاسو یو عام مسلمان ماندی یعنی پیغمبر اسلام په خپل چوکي کې نوولېره عالم پوښی چې دا د سیده لکه سیده درجه کې به پیغمبر استان سره برابر نه یا پیغمبر دی یا ام لمبیا د سردار او لمبییا د ختممون لبیين دی د یره خبره هغې د رجلله عالی نهشي رسلی لیکن په خپله ګی ک نووللی دی چې منمونو چې ما ورستون امبیا هس که ځي چې او لما چې دي د پیغمران واسان دي مطلب داره چې او او لما منې ه زیماواري ده کو زییموریي چې په پیغمران ومانې وه او کوم زیماوری پیغمران ومانده وه توقرران دا الله د کتاب بیانوول نو پیغمره اسلاموي د عایم غور والی. پو عابد معنی د سې لکه زما غوړواله په یو عام مسلمان باندې دا رنګ نو ډېر حدیث نبیستان فرمای فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد وی چې فقیه واحد یو کس کسبویا چې په قرانه سنت باندې پویږي فقیه واحد یو کسبویا په قرانه سنت باندې اشد علی الشیطان من الف عابد شیطان د پر دغه گمراه کول دومره سختی چې د زر او عبادتام نه دغه ګمرا کول سختي یعنی زر زر هغه جاهله چې په پویګي ناو عبادتونه کوي ټول ورځ لګي نه پرونه کوي ټول ورځ لګي وظیفه کوي خو شوي پنصوري وي سورته یاسین وي ټول ورځ قران تلاوتونه کوي عبادتونه کوي دکن پویګي نه نا نور جاهله ده نو الله وي پیغمبر اسلام وي چې د شیطان دغه سړی ګمرا کول وتاسان دي بلکې دغه انت زر کسان وتاسان دي په مقابل د یو عالم کې یو عالم نشی ګمرا کول په اصل غورواله چې د بنی اسرائیل ته چې الله غورواله ور ورکړ ور او خپل زمانین په علمي ورکړ او زمونږ امت له چې غورواله مې لاو شوې ده ته بنی اسرائیل من اوس دا امت غور لري خان د نبی اسلام امت په ټولو امتونو من غور لري پوه شئ نو دا په دیو ځمانه چې موږ سره قران ده یې موږ د علم هغه سرچینه ده موږ سره د علم اصل کې لوی دریاب پروت ده نو چې څوک د دینه گت والید در یاب نا اغا وره ده اغا وره امتی بیا نو او انی فضولتو کم او یکنر ما وره کردوی تاسو علل عالمی نا پا مخروکاتو دخپل زمانه خپل زمانه کې تاسو غوره خلق وره امت وره و تاک اوسا از اجر ورکی وسائل شرکی ووالوتا اغا خلق چاگا وسیلا نیسی شرکی ووسیلا دخ ازوات نیسی زاتونه چوکوی ما پلار خلاسی پلار نیکس اده ای کنا مبا نو بچوې زمونږ پلار خو پیر سیبو نیک سره تر شویلې نو مونږ باغه خلاصې کار څه کوم و پلار خلاصې چوک به خپل بچي خلا زم ما بچي نه کاندې مونږ مونږ به دا دوه خلاصې وسيله ني سي لالا پوځوې مونږ مونږ رپلن کې پیر سیب مریدان یو مونږ باغه یاد کې هغه ورځ یومن اصل کې دا کلام په حذف د مضاف سره ته او دا کلام کول په حذف د مذاب سره د قران یعنی دا ډیر دغه طریقې استعمالي ان الفاظ په قران کې پټي ان دا ویل کېږي حذف چې ان په معنا کې په مطلب کې یو غپټي وروتکو ويرهږي او من عذاب يومن ويرهږي د عذاب د غورزنه لا تجزين نفسونه چې بدلونی شو ور کوله نفس يونیک نفس ان نفس یو بدکاره نفسه شيئا شيم ايت شيم که نیک نفس پلاری پیغمبر ده نیک ده او ذوی بدکار ده فائدہ نشور کوله که پلاری عالم ده ذوی بدکار ده فائدہ نشور کوله که ذوی عالم ده یا پیغمبر ده خپل لري چي اغا بدکار ولکې د بریمن اسلام پلار مشرکو نودار بریمن دال بریمن اسلام پلار کېدل اغه تا فائدہ نه ور کوي د نبی اسلام ترنو د نبی اسلام تر کېدل اوی تا فائدہ نه ور دا د پیغمبر ستام ترنو تر ته ایمان نه راوړې او هغه دو ترونو ایمان راوړل هغه ته به بشکا فائدہ ور کوي حمزه رضی الله ونه اباس رضی الله ونه هغه نور ترونو ته فائدہ نشته ول چې ایمان نه دراوړې نو لا تجین افسن فائدہ نشي ورکولې یو نه یک نفس ان نفس نیو بدکار نفس شین یتی شیم ک پیغمبر دے او خزه دا دغه ادره د پیغمبر خزه کیدل دا خزه فائدہ نشي ورکولې لکلو تر اسلام خزه تباشوی په عذاب کې د نوح علی السلام خزه تباشوی په کې د لوط علی السلام او د بنو الهسلام او د دوی خزه تباشوی دی نو د फायदा نه ورکی ولا يقبل منها او قبول بنکړی شی منها د نیک د بدکاره نفس نه عادلن صفیدیا بل ځکه راځي چې د غون دنیا د دنیا غون تلسم ورو سره نور شي او دا الله لوړاندې کوي چې الله د جرمان را نه والا خو ما پری دم بچا عادلن معنا جرمان فدیه نو دا به دا والا یا خو ما اخلاص کما بچ کد اعظم نه نو نیشی بچ کوله الله با غفیدت نه قبول نه کی الله لته ضرورت لچتو ا اه... یدا الله موږ تاسو ته خی چې مال تاسو د فیدیو میدیو ویدیو ضرورت نشتهره صرف تاسو د ایمان ضرورت او تاسو د عمل ضرورت ولا يقبل منها او او قبول بن کړی شی منها د بدکاره نفس نه عدن صفیدیا ولا تنفعها او نه به فائدہ ور کی دی د بدکاره نفس د شفاعت سفارش دچا کپلار پیغمبرو نزویله به د پیغەمبر بلارجو دغه سفارش په فایده ورنکی ک میړی پیغەمبرو خزه مشرکوا نو دی خزه د پاره دغه میړی چې پیغەمبرو سفارش فایده نشور کوله دا رنګ کې یا عالمو یا نیکو یا پیرو نو فایده نشور کوله پوه شو کترونه فایده نشور کوله ولا تن فاوها په فایده نشور کوله دی بدکار نفس ته شفاعت سفارش دای چا سف نه پیغەمبر سفارش نه د کوم ولی نه د کوم د بل چا ولاہم ينصرون د د پ ایمان کې ها زکه بیا په احکامو کې مطلب کويسړ په ایمان کې پاسي ایمان کې کامیابی او په احکامو کې په موزنیول شوی په روجنیول شوی یا مثال خبر په حجنیول شوی په jihad کې نیول شوی شو شو کنا کوم ګنا کې نیول شوی شو نو هغه بیا کې دی چې پیغمبر ستاسو سفارش وکي یا کې دی چې الله ته مودل جهنم له ولي هغه بیا الله سره دغه اختیار دی خو الله ده دا دا. لیکن په ایمان کې چې ایم ایمان باندې لاړ دنیا نا. بیا څوک دې سفارش نشی کوله یا بدعت یا بدعت لاړې یا مشرک لاړې ولاهم ينصرون او نه به دوی امداد وکړي شي ورپدیځه کې په آیت نمبر 80 سلويخ کې امداغه سوره بقره آیت نمبر 80 سلويخ کې امداغه آیتو لیکن فرق په کې صرف داو چې التدا عدل ولا يقبل منها عدل دا جمله دریم نمبر کې و او دا ولا تنف و شفاعه دا په دومر نمبر کې इनका आयत 104 तो को यम लत जि नफस अन नफस शय ولا تنفع ولا يقبل منها عدو ولا هم ينصرون ده عدلن روستو او ده شفاعات مخقم लेकिन دلت عدلن مخقم شفاعتن روستو کو فرق صرف دی ایت کے دار ہیں علماء پدی کہ تفنون کڑے تفنون ویل کیگی یوشل خاص طور کول راغا دی ایت لا اصل کی وئی التا, آلتا دا میانو ته ځکه یو د اکثره مولیانو د هلته میانو تهله ملیانو تهله دا زجر ورکی او ملا سړی چې اکثره سپرش ګوري اول ملا چې کله را گیر شي پیر دوی اول کوي سپرش ګوري چوک شاگرد ماګردي بیا هغه سپرش مخکې کې او بیا پغې کار کوي او اممی سړی چې دی او دلته چې د ختاب امیانو تهري دلته د د ت کې جر امیانو تهري آم وبن ایسایلو ته من غو تا استه زکه موږ تقریبا نو خیر قران من چوپوشه اغ امینه پاد کی د ځان باسته دلته زجر ده امیانو نو، امیان اکثرا رشوت دمخ کار اخلي اغه یو څوبه 14 پارش کوم څوبه 14 لس نسمه ورزم دروازه چې جماعه ما سره لاټه بس پیسې دي مصرفه پی کا خپل کارو باسا ذکه عدل مخ کې کړو او شفاعت ورسته کړو اول شفاعت مخ کې او عدل ورسته کړو ځکه الله تعالی ته خطاب ودل ته عاميانوتا وتکو دا سي بس تفنن دي خوایسته علما ورقي ايتون لا او اغه تن روباسي وتکو یو یومن دا آزاد دا ورزنه لا لا تجزي نفسنا شفايده بنشي ورکو ل یو نیک نفس ان نفس نی بدکار نفس شيئا ايت شيم ولا يقبلو او نه به قبول کړی شي مين هدا بدکار نفس د عدل صفيديا ولا تن فه او نب به فده وور کې د بت سفارش نفته شفاتون سفاهشه او ن د دو امده دکړی شي اوس واقع شروع کوي د السلام مسلام دم اعتراض او د تم اعتاز په منځ کې واقع د برای مسلام را وړه دا ل ت او ل ترغیب ت کېږي بهادې تشات شجاعت د شجات نه دی شجاعت ولیکی په বাহাদুরه تا د ابراهيم اسلام واقعي ذکر راوړه چې مونږ تاسو الله په دا کول غوړي نه مونږ تاسو دا ډاکئ বাহাদুর کئم په دې واقعي سره اولي او په دې سره مونږ تاسو ته ترغيب راکئ یو বাহাদুরي راکئ شجاعت راکئ او دواړه फायदा د ابراهيم اسلام د واقعي دا واقع ده چې په دې مونږ تاسو ته ترغيب راکئ دا بیان د هاکي مسلې د کولو پوه شو زکه دع allowed تاسو تشجیه پدی اگره کوي چې دلته دوه موضوعغان روان دي مخکې موضوع 13 شو توحید پورا سل آیاتونه کې الله توحید لا الله دل تراوړه د رسالت پیغمبر اسلام د نبوت او الله وکړه د السلام دا دوه مسلې کول دا انتهایی سخت مسالې دی په خزان پوي کوي یو توحید بیانول او یو د پیغمبر اسلام د سنتو ترغیب بیانول زکه د پیغمبر اسلام اصل رسالت خوندغه چې ته دغه پلار مانی لاړ شو اوسه پیغمبر پیغمبر مني دا پیغمبر دی دغه پلار مانی نزي دغه په طریقو من عمل نکنی نو څه دې خو څه فائدہ نشته صرف ایمان شته صحیح ده خو د پیغمبر په طریقه لانو خو خدا بیا ګمراهی طرف تزی او چې ګمراهی طرف ته لاړو نو بیاي انجام اخري انجامي خنندې اخرت ته باقيږي په دې باندې او د پیغمبر استم د رسالت منلو تعبیر داده مطلب دارې چې دازه پیغمبر منم د موږ چې په کليمه کوي چې اشهد ان لا اله الا الله او اشهد محمدن عبدو و رسوله ته مطلب دې چې زپه دی ګواہی ورکوم چې داد دا الله پیغمبر دې د الله رسول ده بندا او د رسول ده ور دي معنی د د دې اهد څه معنی د دا معنی چې دا زم ما پیغمبر ده او زب د تابیداری کوم زب فلاره معنی دا ایمان دي ته ویل کیږي پرې صالات باندې او توحید معنی دا دادې لا اله الا الله باندې چې ز ز الله په ذات او صفاتو کې یو منم او غسر بل نه برابر ومه بوشه دوه مسلې روان دي یو ر توحید مسله 13 شو او در سالت مسله شروع ده دا دو مسلې کول اسانه کار نه ده ځکه توحید مقابل کې د شرک رد داгран کار ده او د سنت مقابل کې د بدعات رد داгран کار ده نو دل تعالمو غو تا استاد ابریمسلم واکې راوړه چې ګوره دا دوه مسلې د بخل کو باندې بدلږي تکلیفونه انسان ته پیدا کیږي پدې مسلو مانه خلک مړشيوي دي قرباني شيوي دي جیرونو کې وختونه تر کړې دي دارنګي وایل تکولې خورلې دي آرشيوي دي علال شيوي دي ډور زمونه شيوي دي جونديس وزول شيوي دي و غیره و غیره پوه شو نو د سینه ته ته وای او ته وې چرآسه بزان ل کارو ګرما اسې بزان ل مرګ را مخ کې کما الله وی ګرما مرګ نرا مخ کې پوه شو مرګ نرا مخ کې اسلام ته و بور کنه مرګ را مخ کې شوی په خپل نيټه باندې مرشي ويره حالکه تومره تکلیفونه دن امرود د خوان او د قام د خوان او ته جوړ شو ور ليو غرزو مر شو نه نذل تعالی زکر ایبراهيم السلام واکی راورا شجاعت راقي بهادر را کی, کی چیرېګه ما مساله بیان کا ایبراهيم السلام او دودرګه میدان کې او توحید بیان کا او د سنتو ترغیب ور کا خلقو ته چې د معاشره اصلاح شي خلک هغه صحیح دین طرف تراشي یو دا او دویم ترغیب را کیمو تاسو په دې واقعي کی صحیح بیان تا چې وګورستا خو بابا ایبراهيم علی السلام خکاره او صففا بیان کړی دی شخص ش نه دی د چې دغه مصره د غهرقم ده خکارې پلار ته ته مه کا تی تاسو ګمه باچه تی ته مه خکاره خکارهدي پوه شو تاسو میلهغله کوي چې تاسو خکاره بیانوکې سفا بیان و کو ش یخمه کوئ او خبره غه خلاصه کو صفحهیانوې د خپل پلارون بری م اسلام د عربه او د آجم و پلار دی په دوی وج دی بری اصللهواقع می ک او د د د د دې کۍ نن سره څنګه کوم خلک چې د ګلن کوي ایبراهيم علی السلام چې د عرب او د عجم پلار دی د ایبراهيم علی اسلام دوه مشهور زامن دی نور زامن ځامنښت خو د دوه مشهور دی پیغمبران هم دی یو دوه خزی دي اصل کې د دې نه ولیکای د ایبراهيم علی السلام دوه مشهور خزی دي نور خزم شته مایکونه کون بن کای ما سنت سیستم ستریزا نو no, ابراهیم السلام چله دو خزدی مشهور یو سارا بیبی بی او هاجر بیبی سارا بیبی د ابراهیم علی السلام خپل خزه اغه ترلو روا ترلو روا غی او داغی سره راوت او د خپل کلینا داغینا الله زوی ورکړو اسحاق علی السلام او یو خزه د ابراهیم علی السلام وا هاجر بیبی او د حجر ببیچیوه د مصر د باشا د هغه ټیمم کې د مصر چ کوم شو د غ لرووه هغې برمه ی دووي دا دغ وینزوه غلا وه دا سر کې د د اسلام نسل, نسل کمزور سااب طورول غواړي ځکه بریمسلام نبی اسلام چې عربو ک او د عربو نسل د هغې ځ نه دی د کې دغه نسل کمزور سااب ول غواړي ځکه وی دا وینزهوه پوښ هغه سر کې بادشاہ لور و ابراهيم اسلام تی ور کړې و ځکه ابراهيم سن خپل معاملې سره خونو د ټوله دنیا د بادشاہ د پیر زو نومرود د ټوله دنیا د باد د هغه چې ازر ابراهيم اسلام پلار د نومرود پیرو استاد یو خوښ نو پدې وجه ځباندې ابراهيم اسلام کور کې و تلور سوه حضور مفسرون لیکلي دي تلور سوه جنکیانو به مفتیکر کو او خوراخه خپل کور سعادت د پاره دا زم د پاره د نیک بخته نه خدا چې موږ پیر سیب کور کې کار کوو ونه مولي کريني نجدنا غير شخصيته ابراهيم السلام چې کله بچاغو پیوند لوخ پر لوري ورکړه او دغه کرامت او معجزه مودي دله هغه واقعي ويبل زیک بیان کو لوري ورکړه هغه حاضر به بی بنا پیدا شو اسماعیل عليه السلام د اسماعیل عليه السلام نسل د عربو جوړ شو او د اسحاق علی السلام زویو یاکوب علی السلام او د یاکوب علی السلام دوله زامنونو او دوله زامنونو نه بنی اسرائیل جوړ شو خو شو نو اجم او عرب د د پلار څوک د ابراهيم علی السلام دی په دې وجه د ابراهيم علی السلام په ټولو پیغمبرانو کې چې د مانی العرب او اجم مانی وې زبت لا او یا تکره چې امتحان کو دی په ابراهيم علی السلام باندې ربو رب دده. بکلمات په یوڅو حکمونو سره بکلمات په یوڅو احکام سره فاتمه هن نو پورکړه ایبراهيم علی السلام هغه احکام هغه حکمونه پدې ځکه ګوره د الله د ایبراهيم علی السلام سره ملي ته ګوره چې د ایبراهيم علی السلام الله لته محبوب دی څونه خوګ دی الله د پاره ایبراهيم علی السلام دی هغه د تاسو ان شاء الله نن کې وې مونږه د رب چې د دا, دا فیل دی او د ابراهه دا, دا مفول دی د قاده داسې د دا چې د فیل مخکېوي او مفول او عزیب تلا رب و ابراهhimه قام داسې په کارو د قاعددي مطابق لیکن دلته الله مفول را مخکې کو اب، ابراهhimیم چې مفول د غ را مخکې کو او دا رب چې فیل دی د وسته کو نو تقد و حقکو هویر مونه د قاده کر کړی وه چې تکیمو حقکوتااخیر. محق کول د هغه شی چې د هغه حق ورسټر یفیدل حصر او اختصاص دا فائده ورقیده حصر او د خصوصیت دلتا علی ابراهیم علی السلام ته خصوصیت ورکو ماقې کول نو یل دلتا علی مين خید ابراهیم علی اسلام سره خپل کې دومره د ابراهیم ماتا علی السلام ماتا محبوب ده دغه محبوب پیغمبر ده ولی محبوب شویل او هغه مو ووري چې ولی محبوب شویل آسی محبوب شویل نه په خلا وېزیب تلای ابراهیم او یاد کړه چې امتحان کو پې ابراهیم علیه السلام ربو رب بکلی مات دي د دې ذکر خو متوجه وګړه خوندور زیاده خان کله چې امتحان او یاد چې امتحان کو ابراهیم پې ابراهیم السلام ربو رب بکلی مات په یو احکام سره فاتمهونه نو پرکړ پرکړې ابراهیم علیه السلام هغه احکام بعض مفسرین د کلی په دې ځای کې وې چې ابراهیم علیه السلام د هغه احکام تښو ابراهیم علیه السلام پورکړه د کوم حکمونه نو نو باید مپسولونو لیکل دي کومه کل نخ کاری ده د مپسولونو کوم لیکل دي وی بره اسلام تعالی دا حکمونه وکړه چې د تخرګونو وخته وخه د زیرینا وخته وخه دارنګي نقصان کټکا دارنګي خطنه وکړه دارنګي مسواک وها پښو دغه شيونه دا موږ تاسو کوو اکثرا ودا شوینو د دې حکم الله بری محمد اسلام ته وکم دې بری محمد اسلام هغه حکمونه پوره کړو نو بیا په دی ورځ منه الله ورته وی چې قال اني جاعلک للناس اماما نو په شنو لیک دې چې ختا خدا حکمونه پوره کړو نو زه تا ګرځوم د خلکو ایمام نو دا حکمونه خو آسان دي ور امتحان الله وی دې وي او امتحان خو په امورې پاره عمر کې راځي چې په انسان باندې بوج راولي تکلیف راولي دا خو تکلیف نه ده یو خپلولو ګیره غټولو برید کول <سؤال> دا ټول <سؤال> لیکلي او په چې ګیره غټه کا برید کا او بس هم دا شیونه لیکلي دي و دا کلمات نه مراد دا شیونه دي تفسیرونه کې کل شو دي دا خو دا خو داسې امتحان نه ده چې دا ته امتحان وي نو کدار امتحان امتحان وي نو به خو دا امتحان نه مونږ هم کو مونږ امتحان کنه نو کان مونږ کټو نور چې کوم غیر ضروری وخت دی غمغم کټکو پښه مسواک منغم ويو نور چې کوم امور دی هغه خطنه منغم کو سنتګيري چې وتا وی کیږي دا منغم کوم معشومان وتا دا ځمات دا منغم امتحان کې کامیاب شو دبری مستم درجه له بورې سیګو نه دا خو امتحانات دي نه دا خو حکمونه دي الله اور تکړیو دبری مستم جداده کورونه کوا خدای امتحانات نه دي اصل امتحانونه مصیبتونه په ابراہیم اسلام باندې چې راغلی دي هغه قران په خپل ذکر کړی دي خپل قران هغه موږ تاسو ته بیان کړی دي چې څو رقم تکلیفونه مصیبتونه ور باندې راغلی دي اصل امتحانات هغه دي وزګران قران کریم و امتحانات په ابراہیم اسلام باندې بیان کړی دي چې غټ امتحانات په ابراہیم اسلام باندې شوي دي لکه اول امتحان وګرا مندي سوره بکره کدره می سپاره تلاټ شې دا وسهولی کې ځان یو یو اول دویم دریم څلورم پنځم و امتحانات ټولو کې سره ابراهيم علیہ السلام اول امتحان چکلا پیغمبریو ته ملاوا شو اول ور تعالی چ بادشاہ لا بادشاہ سرکش شووین بیان وتوکا نمرود لا ایت نمبر 255 دویم رکو دریم سی پاری اول امتحان ابراہیم علیہ دا د امامت درځله چر سیده له د پکو وجمانه او د تاسو وګره عالم ته الزی ایتنه ګوریا غسړیتا ها جې ابراهیم چې ځنګې کو دی ابراهیم علی السلام سره فی رب به په بار د رب دد کې ان د دې وجنه ځنګې ولې کو ان د دې وجنه آتاه الله الملکا چې ورکړې واغته الله با د دنیا نمرود دی ایتنه ګوریا غسړیتا چې ځنګ کې ابراهیم علی السلام ځنګ پټیش باندې وو بارا ده رب ده ده که جنگ پا اللہ وانده و یو ورمانه یو د اللہ وانده ایمان اس بات کئی عبریب السلام او بل لاغی نه انکار کئی جزی نما نما جنگ پچوشی که و توحید که و ده اللہ پا ذات مانده و ده اللہ پا صفات و او ده جنگ یو کو که و با چھئی ورکڑه و تاکت اللہ ورکڑه و کبر مانده پا کبر که و دا الله غنمن رکو کو د نتونېمنل نو علم تر اذا الذي اى تن غدا غ سړیتا ها جا ج جنگ کو ابراهيم دي ابراهيم عليه السلام سره في ربي ب بار د رب داغه کی اند دي وجنه جنگ کول چاته الله ورکني والا غتالم ملک باد شهيده دنیا اس قال کل چويله ابراهيم و ابراهيم عليه السلام دي بادشاہ تا ج ربي الذي رب جمع غ ذات دي يو هي و ي उम्मीद چې جوندې کول ک يومړ کول کی قالا ابراهيم السلام وتوي چې زما رب خوغه دي چې انسان ژوندمر کوي مخلوقات له عمرمر کوي قال او ویلي نمرود انا زهم وهي و امیت ژوندې کول کولې شمه کول کول شمه په فسيرونو لیکلي وي دوه کې دي نه راوستل چې په غوي باندې عمر کېد لګدلو ايوبانه په ايوبانه او یو باندې عمر... او مرکېدو هغه مرکه هغه پانسیواله پریخو هغه مرکېدو له چې هغه مرکو وې وګړه و یو چې و د مړو پانسیواله خمړی سابو کنه و دامې ژوندې کو ژوندې مې پریخو او داغه چې د عمرکېد ور دات باندېو یعنی به تر اخر عمر پریکو و مرکو ما مې زم ژوندو مرګ ور کوله شمه ابراهيم اسلام سوچو کو چې دا هغه څخه کومه کله بیوکوفته دا مرګ جن خو د ابراهيم د مراد نو ابراهيم اسلام ته دام ویل چې دا ورله خو ژوند الله ور کړو او دا ساته تا چې مړ دا ساتنه لو باسلام دا تفصيل سره بری اسلام کوي خو بری امام اسلام پوښی چې دل دا تفصيل زغه کومه او زکه اسلام بل دلیل دل او دل دل دل قال ویلې اب ابراهیم او ابراهیم علی السلام فإِنَّ اللَّهَ قَصَّ يَكِنَ اللَّهُ یَأْتِي بِالشَّمْسِ رَاوْدِ را را را الْمرْلَ رَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ دَ الْمَشْرِقِ نَ فَآتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ نُراوْدَتِ الدَّلْمَرْلَ مِنَ ازما الله خو هغه دي چاغل مره خجي د مشرق نه نقطو وي چې زم کول د مغرب نه راو خجوازه نو فبو هی تلذي كفر حیرانه شو هغه هغه سړی چې انکار وکړ او کافر یینه هغه امره حیرانه شو ځکه هغه نشو را خجوله د مغرب نه المر لاس نو دا اول امتحان د ابراهيم السلام چې د بادشاه سره مقابله کړی دا او بادشاه هغه کړه دويم امتحان د ایبراهيم عليه السلام د خپل پلار سره سورته انعام وګورم سورته انعام ومه سي पारा دویم امتحان د ایبراهيم السلام خپل کام او پلار سره آیت نمبر ضرور اویا په څوار لسمی پنځله سمې کومېنټس کړئ وهم سی پارا صورت انام و اس قال او یاد کا کرے چې ویلی ابراهيم عليه السلام بیا خپل پلار ته اذر اچا اذر تخیزو ات تخزو اسنام الها ایتنس جوسید نه کانو خلق او الهن په خدای ته باندی اسنام جوسید نه کانو خلق د نه کانو خلق او شکل جوړ کړیو او غین بوټان جوړ کړو او غی غی د خدای ته توپ سیو تو نو ویل آیا تهې ت تخیو و تنې اصل نام نه جوسی د نکانو خلکو اللیحتتن پف د خدایتوبه ان یې نظره کوينم تااله و کوو مقعو کوستا فی زورالې مبی نه په ګمرایخ کاره ک چالووي پلار لوي خ پیرله د باچه پیر د پلارې معموی سړی نه دی خپل پلارار لوي چېنی کې نظر ارا کوي نم تااله و, و ستا فی زورال مبی په ګمررایخ کاره کې تم ګمرراې چنده دغه د بوتانو تصریټه او استاده کوم غومراده دغه بوتان تصریټ یو د لاسیو تو و بیانوي وکذالک نوری ابراهیم او دغه رنګ خو خود المنګای ابراهیم ابراهیم علی السلام ته ملک ملکوت السماوات ولرد باد شهید اسمانون او د زمکی وليكون من الموکینین او د دې لپاره چې شی د یقین کون او اوس مخک ګور خپل کار سره غوخه فلما جن پزهار کله چي تیار تیار شول علی پوی ابراهیم علی السلام باندې لیلو د شپې ا ک او کبنه نو وی دل ستوری ستوری وی دل اوس خپل قوم باندې الزام کین قوم ملامت کئ قال ویلی ابراهيم عليه السلام زکه دی ابراهيم په قوم کې ستوری او د اور پراست د اور عبادتم کو بل مره قال ویلی ابراهيم عليه السلام اها ذا ربي ايا ذا ما رب دي ذا ما نه واځ ذا ما رب دي خپل قوم ملامت کئ ها فلما خلقو وی چا کنا ستوری خو ګوراد ک دا خو باران وری دا فستونو زیمواران دا فستون استوری او دا دیزې زمور دا غیزی موران دی نو فعلا ما په سرکل چې افلا پریوتل دا استوری یعنی سهار شو او استوری ورکه شو نو کال ویلی ابراهيم ان اسلام لا اوحب الاافرین زمینا کوم د پریوتونکو سره کوم شه چی غیبیږي هغه مانی پناه عزیز هغه زمینا کوم دا زمرب نه ده دا یو پهلما پس سر کله چېره ال کاه ویللی لو سپوګ می غن بعض غ زلیدون کې کالو ویللی حه عرببي لی برې میم دا ما آیا دا مارب دا ماه دا دا به زما تربیتوو کې زماه د خوااک بند بسپ وکې دغ فلما پسارکلاچی افالا پریوتس بوغمي قالويلي بري من اسلم الا يم يهديني کچيني مال توفيق نوي راکړه رب رب زم لا كوننا من القوم الضالين خامخ خا شوبويزه شو د قوم گمراهانو نا کوم شېچ پریوز يما د خبر کړه غزمہ حاج روانشي کدللی فلم مه شمسا په زهر کې چورې دلو براه مل اسلام المر لا را با غتن زلیدون کې قال وویللی ابراhimمل اسلام حاز عرببي دا ز معرب د ح اکبر دا غټ دغله غړې پهغ کې په بدن کې کې شي دا ل خ ن نور ووای هاونه ان دا چې بری دا زما کده ده بک دا پ خپل کو او قسم ملامت کوي دانه تاسو زکا پیغمبر پیدایشی مومینی، پی پیغمبر غلط تاکیدن شیلره لیم فالما پسار کرده چی افادت پری و تولمر قال اویل ایبایی مل اسلام یا قوم یا قوم ازما این یکی ننز بری امیم ما تشرکون بیزار چې آغانا تشرکون جی تاسو هیسی دارگرز ویداللہ سارتش شید ویلیم مشرکانی ویلیم تاسو مشرکانی هستی دی برین اسلام دی بیانت گورا گزاره کده دا من یاره خیر د وشر تاپی لګ او کوپ تاپ لګوه اننی وجه توجهحلې لزی فطره سماوت ولار ده یقیزغاړه کې د مغاه خپلاه اتتله چې پیدا کوي داسمون نووز مکه حنیف نه ب په داس حال کې چې بیان کوونې توهی مرت کو انکې ما شرکمه وما انا مندل مشرقی نه او نه مزه د مشرکان نه بیا مشرکو مشري توی هم ز ته مشروي پاول مانېته وي پلارله چیننی ارا کو کو مقعفی وراللی مبی نه یقی ن او کوستا په ګمهکاره یو مره وتویللي بیا په دوم زرمان او شوي یت بر ویا کې لا کوونه منل کو تاللي <متحدث> نه خ مخ <متحدث> شو زه نه دوه زه ممره وت ولي تاسو مره خرج تاسو وممرران یم په دریم زمانې چې اني برې ما تشریکونه زه دغه اغ نه چې تاسو دا لا سری دار کوئ او چلورم زرمان دي وما ا نه منل مشرقی او نه مز د مشرکان نه مشرکان سپه خبره وت کړی ده حکمتې کار راغست یکمه د ایوری مستانه کچنه پوی دو په یکم تو نو باندې وها جه او جګړه او کړه د ابراهيم عليه السلام س قومه کوم دد قال ویلی ابراهيم استه متوها جونې آیاته سو ما سره جګړه کوي فیلا په د الله دی یو والی کی ز تاسو تم 4 سال لا کوي موار الله دی او دلیل مهمه او تاسو ما سره په غي کوي وقد هداني او حال دار چې مال توفیق راکړې رب ځما د دې مسئلې ولا خافو او زنه یې ما دا غنټو چې کو نبی چې تاسو سذران ګرځوي د الله سره تاسو به باباګان او د اولیاء نزن ډارېګم زکه دوی بوتوي د خبرې مکه وا خربدې کګ شي ټکر به در کې دا به شي هغه وږي یعریم مستموتوي زنه ډارېګم الا یش عربی شیء عرب عرب مگر کو غوړې رب ځما ته نقصان مال به راکی و سي رب كل شين علم فراخد رب ځما هریو شي ته پیتبار د علم ماندی افلات تذکر ایا تاسو ولې پنه اخره د دې خبرو نه دی ته د دې نه نو کوم سره مقابله کړی د دویم امتحان خبر اګه کړي دریم ځلمانه ا دریم ځلمانه امتحان چې بوتان مات کړي دي هغه وګورئ د بوتان د وجه نه خلو یا مسله و ته جوړه شوې صورت انبیاء وګورئ لګ سورته ولسمه سپارکې سورته انبیاء دا دریم ځلمانه امتحان کوم سره چې کله اول خپلار لوي ګومرای به کوم ته وی تاسوم ګومرای په غلطه کې دی وس بل کار وسره کوي آیت نمبر آیت نمبر اویا یویا ولسمه صفاره آیتمر اویا یویا آیت نمبر شپک شپت نه وګورئ قال ویلی ابراہیم علیہ السلام افتا عبودون من دون الا ایت اوسی بات کوي بيد لانا ما دا غچا لا ين فوقم جنفائد در کولی شی تاسو ته ولا یضرکما او نه نقصان د ف کولی شی تاسو نه او فلکم تفدی پتا سو باندي ان لعنت دی پتا سو باندي ولما او پا غچا مانی تعبودون من دون الا فتا سوی کوي بيد الله نه افلا تاسو کې عقل شتا ابراہیم علیہ السلام بیان نیغ بیانی ده، قلو، این خلکوی چو دخو گستاخیو کرده، نو کلو ویلی ریکو وی آلحت... ده خلکو هر رکو، او سوزا ویده لره، وانسورو آلیهتکو ما، وانسورو آلیهتکو ما، وانسورو بل امتحان ده خا، ده زغرت شما، ده آیت نمبر اغیو گوری ده, ده، ده آیت نمبر، پی... ش... شپک باندو سو بوریش، لکشال راشه بیمدیل بیترازو، ایا دمر شپک باندې سوګرې قال وی لیبرای مستم بل ربکم رب السماوات بلک رب تاسرب رب داس باندې ولر دزمکې دی الزی غزاد فترهن چې پیدا کړې دي چې پیدا کړې دي د جوسولره تاسو چای بات کوې الله پیدا کړې دي وانا علی ذالکم من الشاهدین او یکنن زیمه پدې کار تاسو باندې غواهانو نزد په قیامت الله مونږ غوی کوم تاسو د دې شرکه وتل الله او قسم می دی پالا مونږ لا کی دن خامخه تدبیر وکومه اسنامه نو درگاہونو استادو اسنه چې کوم ځای کې د غیر الله عبادت کوي درگاہونو استادو یې استاد درگاہونو په خلاف به یو تدبیر کوم یو پلان به جنګوم چې دا ختم کما بعد ان تولو مدبرینه پس دا غنه چې واوڑې تاسو شا کون کې جو جزازا نه خلک لاړ چې ته میله میله و ابراهيم اسلام پاتوشه وازه کام کی مې ابراهيم اسلام تبرګر واغستو نن من هغه درګه مرګاله نو فجعلهم نو یې دوی لره اندغه بوتان مونتان ټول جو ذازن ټوټې ټوټی الله كبيرره لهمه درګونه ختمول د برې مسلم سنت دیخوا الله كبير له مګرا غټ بوتې پرې خو د دوی غټ بوت چ هغې پر هغې مات نه کوو لاله میلی ا جونه خا مقااج دوی دی ته واپس را شي کار وویللی خلک چ راغ ووي قتل دا خو آغ... ختم کړي دي وویللی خلکو من فله حذا بیاال هتي نه چا و کرو دا کار زږداجد روانو سره ان هو لم نهظالليبينه ې نندا سړ خوخواام وخا ډیر د ظالمانونه دی قالو ویللی خلقو سمعنا فتن اوې دل منږ یزوان يکو رو هم چې دوی لرا ته بدای باندې یوزوان دې یوزوان دې ګور ځوان او تو ویلې یوزوان دې چې همیشه ویچ د بابگان چې شنه شیکول او ویلو چې زبدوی تدبیر کوم یقال له ابراهیم ویلې شي هغه ته ابراهیم ابراهیم دې قالو او ویله خلق فات به راول در را لره علی عیون الناس په مخامخ د سترګو د خلق لعلهم يشهدون خامغه چې دوی په گواہی وکي چې دا کار د کړلې قالو ویلې او ولید خلق او انت فعلت هذا ايتا کړه دا کار بیا له هتينه زمنګ دا جتروانو سره يا ابراهيم او ابراهيمه قال ولي ابراهيم ان بل فعله بلکه کړه مریدا کار کبیرهما کړه دا کار مشر د دوی نه غبوت اورت یاد کو مشر دا کار خو کړه دا مشر بوت نه ده غوښه یو چې اسی سره شریکان شوې دا کار خو غوښه کرا غو دا واړه واړه بوتنه ټول ختم کړه هازافس الوهو ما دا اغام شربوتم پختنوکی ده ده ده ده ده ده ده ده پختنوکی ده کار چا کرده ده این کانو ینتی کونه کچریوی ده خبری کونکه ده ده ده ده بوتمو داخل دي خلکو چې دا خبر واورده نو فرجعوا ال انفسهم نو واپس شو داخلك خپل ځانون ته فقالوا وی ویل وی انکم انتم ظالمون یقینا تاسو ډیر ظالمان یي سر دا سرونه ټیټکړه او ځان سوي د چیر اجتماع مخور ظالمان یو مو قدس یو د چای عبادت کوو چې خبر نشي کوله که خبره مسره کوله شو نن به د دم دې بوت مونږ لوي لوي چې تا دا د اقای ابراهيم کړه ده مخور ظالمان یو ینه پخ ابراهيم اسلام سر کو زیګړکړه دونه بهادر انسانو دایو جنا اللهم دغه واکره وړ چې تاسو هم د مشرکان سرکوزی کوي دا د شک چکی؟ کوي س نهکی سواللارسی حمه بیا بیا سر شو پ خپلو سرو سره سرون خهکه چې دا خومونږغلتته کوو لاکه عام تم ماه اولا تییکونه په تاقی سره ته پوه ابراhimما چې ماه اولا تحیکونه ندي دا بوتانانه خبرې کوون کې ت دا خبر نه شي کوللی آسې مونږ ملامه تکې کا آس د مونږ سره کوزي دا اوسو امتحانو دا در امتحانو اوس پنظ امتحان مخکره د امدی تونو کې دی شپپ تې سوررم امتحان شبکه شپیتم نمبر ایتو لیکه چور له غرزو قالو ویله ابراہیم علی السلام اف تعبدون من دون الله ایتاس عبادت کوي بيد الله نه ما دا غچلا ين فوقم چنه فائدہ نه فائدہ تر کول شي تاس شي ان دسي شي ولا يذركم انه نقصان تر کول شي تاس تا او تف دی پتا سو لانت دی پتا تاسو باندې والی ما او پاچا باندې تعبودون دون الله چې تاسو یې بهد کوي لانه، هغه د پیران و داوی باندې لعنتی چې تاسو ته زمونږ عبادت کوي افلا تاكر اي تاسو کې کل نشتا قال ویل د خلکو چې دا خډر ګستاخی حد دواړو هر نيسي هرکو اوس وزوي د روان سرو الی حت الی حته کوم او امداد کوي د خپل واجب روانو امداد تو کوي ینم انسانان په خبره د خپل واجب راوونه امداد کئ په کار خوې چې د اغوی دو امداد کړي ان کونتم فایل ان کچره تاسو دا کار کوونکې کولنا نور له وګورځو شپګ مېشت پوره لرګي دا غونډېدل بادشاه اعلان کوټ شپګ مېشت به مالا کټوفه کراوړي لرګي براوړي د لرګي غور نه جوړ شو شپګ مېشت سپره جوڅو چې لرګي او بادشاه لا جمع شوی بیا د یو د غلکه په ذریعہ باندې ارقم چو ابراهيم اسلام دیور له ور وغورځو چور لکله ور ورځو رضا کا ټایم کې ابراهيم اسلام یو دعا ویل دا هغه دعا دا دا ابراهيم اسلام وی لا اله الا انت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك دا دعا ویل په دغه کې اسلام ور لو غورځیدو جبريل اسلام راغلو په دغه ټایم کې ابراهيم اسلام ته وی علاکل حاجه ااستات ضرورت شتا حجت دشتا چلاله ویما ابریم اسلامو تی کالا اما ایلی کفلا آوشتا دیں؟ قوو تا تی نویما تا تیمی حجت تیشتا داد توحید اعلا درجی تا اوزگورا تا تی نویما نو کالاویلی جبریلی علیہ السلام فسعل ربکا خپل ربنا سوالوکا مالیمویا ربنا دی سوالوکا زکر جبریلی علیہ السلام دی ابریم اسلام مقید حیثیت دی. ابراهيم السلام خو پیغمبر دی جبريل السلام خو هغه مخکې ډېر په ادب بغغیدو نو قال ویله ابراهيم علی السلام فاس ال ربک سوال ک د خپل رب نه رب نه لو غوړم نه مغوړ خبر رب نه غوړا قال ویله ابراهيم علی السلام حسبی من سواله ال موه بهالی حسبی من سواله الا زما د سوال نه حسبی من سواله سوال نه کومه ال موه بهالی هغه زما د حال خبر ده سوال څه کومه خبر زما د حال نه ابراهيم علی نو جبرئیل السلام لاړو نو الله دغه ټیم کې دغه ایت له وسوغه ایت ترنهاش پته قلنا او ویلمنګا الله وی چکل نو ویلمنګا یا نارو او را کونی بردان شیخ جبرئیل میسلام باندې وسلاما علی ابراهیم یخشا نو بیا الله بلوک متوکړو چې دومره یخ نشي چې یخننه مړکی وسلاما او برابر شاله ابراهیم پبرئیل علی سلام باندې خپل درجه حارت لراشه چې نقصان تهونه رسېږي اوور ته یخ شوو اسلام پاتې شو شپ می اشتور بدو ن دا درس اوک د و خیر د واقع د برې اسلام خوو دنی مې پ د بیا خو نه کوي شپ میاشتور بدو شپ می اشت بعد اول د بری اسلام پلار او نودبات دا د ورله لګو کې دا نه چې وګورمونږه چې ګوری بری اسلام ناست او انګورخورری واتونو کې را ځ انګور خورری او ناست بادشاه او تویج بادشاه او کتوري ابراہیم مستم ده خوجونديره حیران شو بادشاه او داچاوي دا خو خپل رب بچکړه ما د دې ورنه نو بادشاه او توی استاده عرب خو مډیر خوښ شو ز ستاده رب پنو منه چلور وایان الالم ابراہیم اسلام ورتوی ز ما چلور سوا وایان واجه تشتره ایمان راوړه و ایمان خن راړم و ایمان راوړ و وایان مېن دې ضرورت دشتره و اراد به قیدن او ارادو کړه دی خلق په ایبریم علی السلام باندې قیدن د تدبیر دمرغ فجعلناهم الاخسرین نو ګرځول موږ دوی لپاره تاوان یانه ونه ولوتن او خلاص کو غایبریم علی السلام او لوط علی السلام اله الار د غزم کیتا چای کی موږ خیر اچول دا څوم امتحانو فلورم ممتحان. امتحان چا الله دور نه بچ کړو پنځم امتحان چې هجرت وکړو چې کله ورنه بچ شو و کاله بریم اسلام بیا خپل کام کې بیایان ک کړړی کړړی و کاله بشا ایعلان ک چې د سره نور کار نه کېږي دی نه بچو در به مونږ وووی دله ب غو منییس د چې کومځ خبرې کو هغز ن پاسېږ ی او ځ دله غک منییس و کاله ب برمه اسلام خپل کام کې بیاند کی خو چا ته غګ نهې دینیوللی آخرې لا کمموکوو چې به دا دا منتی کپې ګده او د صورتې مرې وګوره پ امتحان صورتې مریم د اسلام د واقعات دا ضرور چې مونږ و نن پاڑا سمسی پارا که صورت مریم او گوره آیت نمبر یو چلویخ یو چلویخ نه واقع رده د ملی اسلام خان او گوره نمبر یو چلویخ پینزم روکو داش پاڑا سمسی پاری پینزم روکو وزکر فل کتاب ابراهیم او یاد کا فل کتاب پا قرآن که او بیان کا پو قران کہ ابراہیم حالت دے ابراہیم علیہ السلام انه کان صدیق النبیا یقینا او دے ابراہیم علیہ السلام رختین پیغمبر اس کال لی ابیہی ول رختین زکا چری اختیار بیان کرے اس کال لی یاد کا کرے چوی رخل پلارتا یا ابتے او با او بابا جی لما تعبود ول عبادت کویت ول تے عبادت کے ما دا چا لا يسمعو چنہ اور استا فریاد ولا یبصروا او نو نستا حالت ولا یغنی عن او نو فائدہ ی چې تا ته د شي د نفی وکړه د سباب د یت باېخه چې نه اوې دل کوي شي نلی دل کوي شي او نه تا نه تپی برې کوي شي نولی هغ باید کې منګم دا چې په کبرونو کې څوک مړ دی دل کوي شي نلې دل کوي شي نه ور کولې شي ولې د سجدې کوي توافون کوي یا ابتي او باباجی نیکت ځانه یک نن زرا غلم تاته من العلم د علم په دلیل سره مالم هغه دلیل لم یاتی کچ نه درکړې شوی تاته فت تبع نظامات بيدریو که اهد کثرات سويه زبو خم تاته لار برابر پلار توي تزمات بيدریو که زم پلارشه یا ابتي او د الفاظ ته ګوره ساله نغا کوئ خو ببی تیده کوئ د پلار. لاله ډرخت د خونی خبره کوي سپه خبره کوې یا بې او با باج لا تابد د بندگی بندې م کو د شیطان ان نه شیط نهکان لر رحمنې شیطان چې د دپار د میروبان باشا دی نه فرمانه یا او با باج ان یا خاپو کې نزه ېږمه ان یا مکه چ بررسېږي تا تهاعذااب نذاب می رحمانې طره په د میروبان با چا نهفتته کوونهې شیطانی وړه مشیبتته دپره د شیان ملګې د شدان پډل کې به شي پلارې پلارې غه شو ته تو خو ان ملګري ی زما پلار من غور بل شو قاله پلارې راغې بهونه تهګه ته اوړی دون کې انته ته ان آلی هتی انت ات ان الی حتی ابراهیم زمون د اجت روانونه او ابراهیمه تین کار ک زمون د اولیاونه ای عبادت نک ل ان لم تنت کچریت من نشد د خبرونه ل ارجو منک خامخه پ گټو بولم تالره پرجم بده کم تالره وه جورنی ملیه او لرب او اولر ورخش زما د مخینه ډیره زمانہ ورخش د مخینه اوسه که دا خبر من نشي پتیګی ولما رجم کوم دادو د څوکوي بلارو ته خاله دسی مسله توحید شرک رد او د توحید بیان دا اسانه مساله نه ده بلر بیان مني ورور دي نه مني تر دي نه مني چوک دي بیان مني قال ویلی ابراهيم عليه السلام سلام علیکم بچاو دی پتا باندې مونږ ویو سلام علیکم لاړم د ابن ابراهيم از د مخدم اعظم دنه لاړم لاړو ابراهيم عليه السلام کوری او تطریخو س تغفرول لکه رببي ب زرد بخانه بواړم ستا دپار د رب خپلله ان نه هوکانبيهافية یکن اناندلهلی په معمن او جو بهشمه ستاسوونه پلارته وي. استعنوا بمجدا شما قربم در پېدا ما تان بم جدا شما واعتزلوكم او جوتا بشما تاسو نه وما تدعون من دون الله او د هاغه چانه بجودا شمت تدعون من دون الله چې تاسو سلامت کوي بيد الله نه او ادعو ربي او رابلم بخپل رب یو الله لبت आवाज کوم چې یا الله مدد یا الله مدد عسى قریب دېدا الله الله اكون بدعاي ربي شكيا چې نبشمزه پرابلن د خپل رب باندې بدبختا زبنه امید کیګم نه فلما تزلوكم پس هار کل چی بیرت شوی برعیم علیہ السلام یعنی حجرت اوقوع تو مجبور شو وکاله باد خپل کام کبله پریخوا یو خزه او یو ترزوې لوتر السلام اغه وسمرغره شو درې پدری خپل پلار کور پریخوا او تعالی غیزه نه فلما هر فظهر قلت بير شو ابراهيم عليه السلام د دوی نه هجرت وکو وما او دا غا چانه بیل شو یا بدون من دون الله چې عبارت کو دوی د بيد الله نه وهبنا له اسحاق نو بخبوندله اسحاق عليه السلام ګور الله په توفقي اسحاق عليه السلام ونزوې ورکو چې پیغمبر او يعقوب او ور مکو يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام پیغمبر الله ورکو او کله جعلنا نبيا او هر یو ګرځو مونږ د پیغمبرانو نه دا څومې امتحان او د پنځم امتحان چې اخیره کوي خپل پلار خپل کور خپل کل او لسی پرې امتحان دا او چې الله ورته وی چې خپل خزر دشت لري دا او دشت کې پرې دا دشت له بوزو ولته پرې دا او وګوره سورته در لسم سي پاړه دا شپږم امتحان سورته ابراهيم در لسم زوان خزه او اورو کې الله وتعکم کوي چې زوان خزه او دا بچي دی بوزه او دا مکه هغه کې آباد نه و دشتو دا په دا مندیقه کې پرهدايت نمبر ودیرش د الله سم سي نمبر ودیر دپانې وره وره وای نمبر ودیرش ایت نمبر پنج در9 غوري زخيره ويس او یاد کا کرے چې ویلی ابراهيم اسلام رب ورا بزم ا جعل هذا البلد امنا او ګرځیدا کله امن والا و وبنيا او ساتمال راو زم اولاد ان نعبد الاسنام چې موږ عبادت درگاہو نه نا موږ درگاہونو عبادت نه ساتي الله چې به لیکو ترانشو ربي ورا رب بزم ان انهن ازلنا ل نه کره نه ی کې ننې درګونو ګمر را کړي ډېره خلک منن ناسې د خلکو نه فمنیت تابې نو چا چې تابیدارري وکړه زما فین نه هم مندي هغه زه دیغ زما اواد دی چې د درګونو تاداریی وونړله نوغ زما اولا دی ومن سانې او چا چې خلاف وککوو زما ش کې نو فین نهقاافو رایم پس یک نته بهخون کې میروبانه ذاات که بخیو که سزا ورکې رب بهنا وره به زمنګه اننی اسکن تو منزور ما وک نه وړی دا منزور د بازی اولاد زمانه بیوادین غیر زی زرعینه پا اغا کنده کچا اغا نو خواونده فصله اینده بیتی کل محرم پا نیزده کورس تا ایزت منده ابریم اسلام اللہ توید چی اللہ ستا پوکا مغپل بچیخ پر خزاقا دشتگی پریخی وا رب بنا و رب زمنگا لی اوکیم و صلاتا دید پارا چی جاری کمونزا فجعال افعیدت من الناسی نو گرزا وا جنبازی دا خلقونا تهوی الیهما چې شوک بساتی دی زیتا یعنی مکی طرف تا یا اللہ دی زی شوک بخلق جنب کې وا ورزقوه من الثمرات لعلهم يشكرون او خوراک ورکه دوی ته میونه خامخه چو دوی شکر ادا کيده الله ابراهيم اسلام تالاو کومو کچ خپل خزه کله اسماعيل عليه السلام پیدا شو د حاضر بيبينه زوان خزه او اولنه زوي او د غيغ زوي یو چو څو میاشتو پويشي دنه غټ نو ابراهيم اسلام تعاله کومو کچ دا خزه او دا زوي د بوزا او د مکه چوس کوم دشتره په دشت کې پریده نو دا, دا خو کار نه چې تخپل وړو کې زوي او خپل <سؤال> خزه دښته کې پری خو ابراهيم اسلام چونکی د الله حکم وو بوله چاته پری او تنه روان شو یو څو ورځې خوراکي ورکو بوم بوم کجوري موجوده وت پری خوي انور تنه روان شو په دښته کې په سیرا کې اغه د عربو سیراګانو خپله ټوک چلړي دلی بی نو مفسرین لیکي و چې کله ابراهيم اسلام تنه روان شو نو اسلام ته دغه خزه شاتن आवाज وکوي وای چې الا من تکلونا يا ابراهيم چار دیمنګ پری خو ابراهیمه لیس فی ها زرعن نشتره په دې ځای کې چې فصل چې دنه بوټه نه کوم ګل نه کوم باغ شته فصل لشته دلته ولا ماؤن او نه وبشتره دشت دنه وبشت ولا ولا انیسن او نه انسان شتا چار دیمنګ پری خو دغه نه د خوراک ششته نه د او نه انسان شتا او مونږه پریګ دې مونږ روان یو ابراهیم اسلام ګورینه روان دی شاته نګوری ولی نګوري چې داسې نه چې د بچولی مجلړې را هم را شي او د وکم راغ نه شي خراب نه شي لکه بچ پرې خول خ پرخوا سانان کار خو نه ده. پوښه بیا دې خځې وته اواز وکړه چې لا منته کړه نه یا ابراهيم ليس فيها زرعنا ولا ماء ولا انيسنا ابراهيم اسلام بیا ځواب ورنکو دریم ځرمانی بیا وته ځخوي چې لا منته کړه یا ابراهيم چاله دې پرې خود منګ او ابراهيم ليس فيها زرعنا نشتره پدې کې فصل ولا ماون ما وب ولا انيسنو انی انسان څلورم ځرمانی خځو ته پوښه پوښ ورشي دا خو کې دي چې الله سررم زلمانې وتوي الله راکه باه آیا تاته الله کمکی په د کارمانندې تا تعله وي دي برې ستا وود د مخې چې الله مرې بی او الله ما ته کم کړی په د کار باندې ښو تسهی خبرې وای ذا زهه مونږ بهله اوس نه خره ووي بزه چله ته کم کړی د ځورزه دا زمونږ ښې ګیون نه بهشکی و که نه دا بچ پهړه غورځولی چې دا د دا خو ځان سره ه کمه او زمونږ د ضو خدا حال دی وی. او ابراهیم اسلام خدا چه ای بهادره ایبراهیم اسلام تاویی چیزا زا چه اللہ تا اکم کرده منگ بوسی نه خرابی زا خدا اللہ اکم پرینه ده چون ده چون اکم ده ده شپگم اکم ده شپگم امتحان ده اوستاس او گوره اخرینه امتحان وم امتحان بیا سبق خلاصه او آیت نمبر صورت صحفات او د ده صورت یاسین پسی صورت او ور امتحان د بل نسخه اول بادشاہ سره بیا پلار سره بیا بیا بوتان ماته بیا اور بیا هجرت بیا بچی پرخل یو امتحان د بل امتحان نه سخت را روان دي پیغمبر علی سلام باندې سوره یاسین په سوره سوره سوافات وګورئ آیت نمبر یو سره دعا چاله او ته کوم کچھ د خپل بچی دے امغه اسماعیل علی سلام چې کل راغټ شو زلمې شو نو الله ورته وی چې د بچی دے حلال کا آیت نمبر یوسف لدع سورۃ صفا درویشتم سی پارہ آیت نمبر یوسف من رب یورا بزمہ ہاب لیمن الصالحین وبخمال د نیکان وبچونا ابراہیم علیہ السلام سوال یا اللہ مال نیکان بچی را کہ فبشر نا او بغلام حلیم نذیر ور کوم گدی ابراہیم علیہ السلام تہ پہلک برداشت دوالا سرا اسماعیل علیہ السلام یادئ فلم ما پسر کله چې بلغ مع اوسایه او رسیدو دا د د سره ځوان ته قال اوویله براه اسلام ان داکر وا شوو بره براتلو قال په قال براتلو داشتله خپل بچو یخذې براتلو نو چې کله زوان شو نو قالو ویلی ابراہیم علیہ السلام یا بنیا او بچیا انی ارا فی المنام یقینا زوینما په خوب کې انی یقینا ازبه کا حلالو متالرا زبه کو متالرا فنزور نو ګورته ما زترا سراي دستا استا سراي دا پیغمبر خوب و هی خوب چي دغه و هی وی زمونته خوب نی نو نو بچی ز په خوب کې چې تعالیلوما یني بچی دا, دا وی چې الله مالو حکم کړی چې دا بچی دی حلال کا زوان الک زوان بچی پوشو او الله ورته دا بچی دی حلال کا نوزوی او تصویخا قال ویل اسماعیل علیہ اسلام یا ابتی او باباجی افعل او کما هر کار ته عمر چې تاسو حکم کیږي داغه حلال مکه چلا ته حکم کوي خزی ته وګوره ابراہیم علیہ السلام ته وګوره بچی ته وګوره یو بلنه باادر سه تجددونې انشاءالله زر دی چې و ممالره که چېی غشید الله می ن سا د کله کېدون کو نه انشاءالله زه به کلک شم دی دی هو کمم دپارهفللم ما په سار که چې اصلمه غاړه کې خودله د دواړو داله کمتهوت له لیلجببي نه او راوی غورځ او د لره پر مخې پر مخیله غورزه او ست کې پړې پړه وخېکو خپل ز ونا دی نه او آوازو کو څنګه چې چاره ور باندې راخله و نه دی نو او आवाज کو مونږ د ابراهيم عليه السلام ته ان يا ابراهيم جو ابراهيم قد صدق الرؤيا په دغه کړه تاریخ اخی کړې خپل خوبونه خپل ټول امتحانات کامیاب کړو ان کذالک نذلم وسنين یقینا مونږ بدلا ورکو دغه رقم دغه رقم بدلا ورکو نیکانو خلقو ته ان هاذا یقینا دا بچي حلال ول لهول بلا المبین خامخدا امتحان ډیر ښکارا د کار امتحانو په تا او دې کې هم کامیاب شوی وفدینه به زبهن عزیمه او قربانی کړ منګای ابراهیم علی السلام نه زب حل ويا یو چیلې د جنت الله را واستو داغه په زمون په غی باندې چړ راخه او زو تعالی بچ کړو او الله ورته ویل چې ابراهیم ته کامیاب شوی دا و وی امتحانات الله په قران کې د اسلام ذکر کړی دی خان. دای اسلام د دا دوه غټه درځاو پیغمبران ته چمیلاو شویده د پخلون د میلاو شوې خان په دغه تکلیفونو میلاو شویدل وای زیب تعالی ابراهیم او یاد کړه چې امتحانو کو په ابراهیم علی السلام باندې رب بو رب د د بکلی مات په یوچو حکمونو سره فاتم فا هغه حکمونه دا و خدام چې کلو ویلې دمو چې کوم ویلې دا حکم نه و چې تخونه پاک او نوکان پاکه داس او کونه نه فاطمهونه نو, فاطم نو پوره کډمغه دا نو پوره کډې اسلام دغه حکمونه او په د خپلو امتحانات کې کامیاب شو نو قال ویلی الله الله ورته وی ابراهيم عليه السلام ته چې اني جاعلوک للناس امام یا کین نن زګرځو مت تعالی د پرد خلکو امام ته امام شوی زکات امتحانات کې کامیاب شوی ګره امتحانات لرف درجاتي په دنیا کې امکره چې امتحان چا هغه کې خوتره پرې چې بل کلاس ته پرموت شي بل کلاس شي اول کی دویم تلر شي دویم دریم ته لسمنه ولسم ته ولسم نه به شپاړه سم ته پاس شي ځکه امتحان حاصل کی, کی او علامچه امتحانات راولي په انسانانو مانیو درجو د پر راولي بعض خلکو من امتحان راولي دی دید پر چ درجي لوي کی بعض خلکو من امتحانات راولي دید پر چ ګونهونه تنه معاف کی وته په دغه امتحانات وبدل کی او بعض خلکو من امتحان دید پر راولي چ وی شرمئ ووښو نو قالو ویل الله ان کا زجایلک غرزو متالره او ابراهیمه للناس د پاره د خلکو امام امام شیخ الاسلام وی بل صبر و یقین تنالو امامت فالدین پکل کی دو سره په دین باندې او یقین کولو سره انسان ته امامت ميلاوي کی په دین کې امام کیږي قالو ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریته او زما د اولاد نم امامانو غرزو یا الله الله حتام امام غرزو مانو ابراهیم استان دایرک سوال کیاله زما اولاد زما او اولاد کيم خلقره د درجه ويرکي پوه شئ نو قالو وی الله لا ينالو احد الظالمين نرسيغي واده زما ظالمانو ته نا اولاد کې او باز ظالمان خلکي او ظالمان ز امامان کوم نه امامتینه ور کومي د امامتینه حدا جمعاتونو امامتې مطلب پیغمبري امامتې مطلب چې د چې خلک دغه اتبا کو تداری کې ځان پې قبانې دلی معتی وي قاله ویلله لا ینالو هد ظالی می نه نه رسسیږي واده زما ظالمانو ته ستا په اولاد کې او باید ظالمانېغازه ای مامان کومه او کوم چې ظلیمان اغ به مامان پیغمران بوي د یت نه داام سې دیږي چې پیغمبران ظالمان نه شک یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اوس کرو یاد کین نعمت یلتی نعمتونه زما لتی اغه انامت علیکم چکنی مې پتا سبانی و انی فدلتک العالمین او یکن ما ورکڑی وې تاسو په مخلوقات د خپل زمانه باندې وتقوا یومنا او یریګی د عذاب دغه ورزین لا تجین نفسون جې فائدہ بنی شور بدله بنی شور کوله یو نیک نفس ان نفسینه یو بدکار نفس ته شانس شه ولا یکبول منها عدن او نه بقبول شیددنه دې بدکار نفس نه عدن سفیدیا ولا تنف وا شفاونه او نه به فده ور کې د بد کار نسته هم میون سرونه او نه بیا دوی امده دکړی شي. و اذابت لا ابراهيم او یاد کړی چې امتحان کو پې ابراهيم عليه السلام نه رب هو رب د به کلمات په یو څو حکمونو سره فاطمهونه نو پورکړې ابراهيم عليه السلام دغه حکمونه قالو ویلی ابراهيم عليه السلام اني جایل کل الناس امام یقینا زګرزوم تاله د فار د خلق امام قالو ویلی ابراهيم عليه السلام او زما د اولاد دم امامانو ګرځوا قالو ویل الله لا ينال احد الظالمين نرسیږي واده زما ظالمانو ته